نو دې صورت کې تا ته وی چې دا حکمت سره ته وي اول خدای دې ځکه کنه ویره دې او حکمت سره ځکار کوم الکا حکمت په جنې حکمت وي چې حکمت په جنې نه نو ته حکمت سره کار سو کې لګ دې صورت کې عداوت توحید بم با بار بار ذکر کېږي ترغيب القران ان هذا القران يهدي للتي هاقوم عدارنګي او ننزل من القران ما هو شفاء او چلين عجائب القرآن قل لين تمامات للجن والالاءات بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اصلور غټي خبري دا, دا, دا سبب د عذاب دی جو انکار د توحید نه دا سبب د عذاب دی غیله پره نمونه بنی اسرائیل دیم انکار د معجزات نه غیله پره نمونه واتینا ثمود انقطم بصره فلموا بها او دا دره سبب دا عذاب اغای پیغمبران و اخکل و شرل پیغمبران و شرل سبب د عذاب دی خا و این کادو لئی استفزونک من الاردیلوی خرجوک منها و ایدن لا یلبسون خلافک علا قلیلا او سالورم استهزاد پیغمبران و سرق انی لازون نکیا موسی مسخورا نو سالوک خبری دا سبب دا عذاب دی یو انکار د توحید نا اغیله پار نمونا بنی اسرائیل دم انکار د معجزاتونه اغیله پار نمونا اغا سمودیان بیا چن و اغا پیغمبرانو وکل کلینا اغیله پار نمونا او استهزاء بر رسول سره ټوکي کول دام سبب د عذاب دېغ اغیله پار سره ټوکي وکړ کله وې استه زما چې ناګه غلامان دي عقل وبې ته مسحوري کله به ورته کله به یې سوي ما صاحب پیراغه کنا سبحان الذي سلام به عبده پاکه غزاد پاکته غزاد نو موږ کوم صورت کې چې الله پاک هیڅ ذکر شو کنا رد شرکو شون دي الله پاکي نو دلته چې نو دغه کومه تذکرو سو په دغه صورت کې نو د الله پاکي بیان شلا لو دلته موي سبحان الله دي پاک د غزاد اثرات بوته بیا دي بنده خل ليله پشپا, پشپا اصل کې اثرات شپیت لوته وي لیکن داده چ ليلن چ وسره راشي نو بیا صرف بوتلل اثرات بوته بیا دي بنده خل ليله شپه پشپا منل مسجد الحرامي مسجد الحرام نايل المسجد الاقصى مسجد الاقصى تعلذي باركنا حوله عاغه برکتنا چودمږه چا ترې راځه لِنُرِيَ وَمِنْ آيَاتِنَا جِدا پاره ته او خيوم موږ دتا نه خې د تاقه او قوت خپل بوتک چا بوتک سبحان الله بوتک سوقي بوتک بعبدې نو د پیغمبر پر صفاتو کې بهترین صفته غ عبدیت ته کنه بعبدې بندا خپل سوخي بوتک ليلنه بوت سجنه بوته من المسجد الحرام مسجد الحرام ذن ول مالک حطريم ذن لکه امهانه کور کورنا او حرم کې د نوکنا او حرم دی مسجد حرام خونه دی لیکن حرم دی کنا مسجد حرام حدود کم دي او د حرم حدود خو زیات دي خاصه د طيبه تل المسجد الاقصی حرم نه بوته مسجد الاقصی تل بوته ها مسجد الاقصی او د حرم نو چت نه دی الکا حرم نه خو چت نه دی حرم یعنی بیت الله او چته نه نه عارضی فضیلتونه یعنی جزئی فضیلت خو د ته هم حاصل نه حولهم بل دغ د لدللی دا ووی دا اودله باه نه دی چې یو اعلا د بل ادنا دی نو اادنا ن بوت اعات ته بلکې یوځ سړی لدللی بلنی لدللی د کوم لدلې هغ بېغ ته چې کېنی دللی باک نهښلهوو للیلو یو میناې نه چې اوهمونږ تهخیر د طاقته کوته خپل نه هو اوسم او بسیر موسل کتاباک ورکلومونږ مثال سرام ته کتاب اوجه الله ودللی به اسرائیل <سؤال> <سؤال> <سؤال> ارنې دوول منږ هدایت لپارې به اسرائ لو ممسلب پ کې داالل لا تک تحللو مندونی وکیلااک چې م س زمان ایلاوا نور کار ساال ظیمار د کارونو زورون یاتهمن عملله معو ا اولاده د اغچا چې پور کړیومونږ سره د نوخ نه په کې کی ان نه کانه دن هغه او بنده او شکرګزارنو تاسو د غ نه سلی شي که ټول ما توواکرل کشت تو کوم کسانو هغه بچ شو هیک نوواه سلام هغهه شکر کوونغ ساسو مشر دی که نه و قضیناله به اسرائیله او فیلهکم اوورلو مونږ ته فیله او رالیو مونږ به اسرائلو ته دسه خبرې فیل کتابید په کتاب کېله توېدون نهفللار د مراتین خوا مخار به کوي تاسو پهو ک کې هغه ان کار به کوي د شریت د موساو او شریت نه کلک والله تا نوون ک كبيرره اخوا مخک ولو کوي لوی کوي لوی ډیرا یعنی نور ظلمونه وبم کوي انکار و دې انبياو نه هم وي دین علاوه نور ظلمونه هم وي फायदा جاوه دو لهما اوس هر کله چراغ لا واده جوړونه باندې د دو باس وعليكم راولګم پتا سومنه عباد الله نه بندگان خپل جالوت په شکل کې ولي باس شديد سخت جنگ والا فجاسو خلال الديار ننن تل مزد قرونتا یعنی قرون تدن نسلل بيزتاي راپارم سامانون یوړل خذيب عزت کړې وکانا وادم مفعولا ادا وادا پره کړې کل شي کله تاسو نومبه فساد شروع کړو فساد ظلم شروع کړو انتقام غسوله لپاره الله جالوت مقرر کړ ځنه مفسرین نو د نورو بادشاہانو نومونوم لیکللي لی وخت نصر قسط دنیا و فلان فلان فلان, فلان. لیکنده چې مخ کې سوره بقره کې راي وکاز ذکر شوی و د جالوت وکانا وادم مفعولا ثم ردنا لكم الكرتا بیا واپس کړم تاسو ته ان در کړم تاسو ته غلبا ان واپس تاسو ته پاغو باندې پاغو باندې داوود عليه السلام کلم وجودو طالو تراغه داوود عليه نو تعالوت او داوود عليه السلام د ما غلبا ور کړم ثم ردنا لكم الكرتا عليهم به در کړ واپس کړم تاسو ته پاغو باندې قوم دمنا کوم یا مال بنین بنين او زیات کړوږه ساتو مالونه اولاد او ځانونه کوم اکثر نه پیرا او ګرځول ماته سو ډېر ډېر یواله چا تاسو نم عمل نشو کولای کینه احسنتم احسنتم لنفسکم کته زب توحید کلک پات شوې نه فیداستا سودا وین اساتم او کته سو بیا چر نه غزول نو کو زیاته او ک فلحان وبال په دغه نفس دے فیدا جا و د آخرت کله چې راشه غریست نیټه د دوی فساد نو بههم مونږ ته نو کسان مسلد کو نو فسرین یو قستوتنیه یا مختنصر بادشاه هغه په دونه مونږه مسلد شو کله چې دی سال سلام دن کې شرق دن نشوک یسوجو وحو وحو روان کې مخون استاسو شکلون روان کې یا سرداران ختم کې کله چې سردار ختم سو نو ملک ختم سی کنه ولایت حل المسله کما دخلوا اول مره ودې لپاره چې دن نشي جمعه وتن او تا چه الله کور پرنی دی وسه کور کله پری دی کما د خلو اول مره لکه څنګه د نشو وروم بي زل وروم بي زل د نشو کله فجاسو خلالات ديار نو بیا هم جماعتونو ته د نشلل ودارنګ استاسو کورونو ته د نشلل ولې ته بیرو مالو تدبیرا او چې تسنس کی هر هغه شه جلس بي برشي تسنس کول سره مالو کوم شی مون جلس برشي چې ختم کی نو غچل د سره وکړا ماول تاسله الله غ لور راکره نو تاسو ک شکر راقلل په کارو په دن مې کلک پاتې کدل په کارو دشمن تااسې غاالب نو که نه اوس ته زلو کایک دله نه فرمانی نو الله تا منې ظاللی مسلت دی که نه ما ظال من اللهبلله بظالمي ما منظال من الله بلله بظالمي تو زله هم کوي د الله کوي او تا ظالی مسلت شي که او ته زلم نهک وتامنه حب زالم نو مسلط کیږي وليت برماله او تدبيره اسا ربكم من يرحمكم مين دجرب تاسو تاسو مینه رحم وکي او تاسو لچ نه راک بیا راحت راکي و اين اتم او تاسو آپس لای فساد ته نو ودنا موږ واپس شو بیا انتقام ته نو بتاسو نه مسلط کو او جاننا جهنم الکافرین حصیر اجور کډم جهنم لپاره د کافرانو جیل خانه ان هاذا القران د دې ځل خاني نزان بچکاي نو غيله قران د کنا ان هاذا دا قران چې ده يهدي للتي يقوم يهدي لن ميكي دغه چغه ډير برابر دا يهدي للتي يعني يهدي دا رهنمای کوي دا سه خپلتون تا يا اقوام الحصاله چغه ډير بهترين د خپلتون نه دي کنا د غلار برابر لار دا نه جو قران لار خلیای کی ویسه کمی تاغه مون عمل کړي بلیغان نه بهتر خبر او خو ما قران مون عمل وکوندا بهتر نه پاتشو دا سن دا کولن نه لار بهتر لار خلار هغه لجو قران خی ان عدل قران يهدي للتي حقم او کفدين مون روان شلي تم مومنين ويوبشير للمؤمنين تسوقتي الذين يعملون صالحات زيره دس ان لهم اجرن كبيره او قديم ان الله نردو ان الذين لا يمنون بالاخره انما الاخره اعطنا لو ماذا بنا لي ما فقط او قوت الله ويدول الانسان بشر وايد الانسان شر دعاه بالخير پشان د غختو د خیر لره دغه مطلب دی ويدول الانسان بشر کین انسان خیره دعاه بالخير پشان د د کولو د دوان غانو خیره کیدیک لکه څنګه چې د دوان غانی دا خییر چلکن نه دا ن کول په کارکن نه زک کله د اخپل اولا ته مال ته خیره وکي او بلې غونه د قبولتیا وکي بیا د پی ولې خیر کوي ر د خیرره وک تا د خولی طببا کې انجوته ووي بیا ښ ته یا نرو خپل خولاو تخیری وکې یا مال چې خیرره وکړي نو د د داسې دا دا وختي د قبولتیا وکي بیا پرشان یا دوول انسانو بهې اوواړی انسان شر لران دعا بخیرې پهشان د وختو د د خیر لره کاعا بخیر دشر واړی پهشان د د وختتو د د خیر لره نو چې خیر غواړی ملهورکو ک شر واړي ته ش راغې بیا والا کوي دو د تا د خوې طببا کې تا د روښی کور ته راوليه بیا چې کلهه مچ نو د سره ه کوي کولی د خیرې کولی کان انسان واړ د انسان اتتلوار ګرن دی د ډیر تعی کوي که نه اخپل حال او عیال تا خپل مال تا او دارنګ خپل کور تا خځه تا کو تا دا خیري نه دي پکار دارنګ مور دا نغدي او خپل اولاد ته خیري نه کوي خځه دا او خپل خاون ته خیري نه کوي کولی کده شي او وخت او کوچوله گی ابه وسر تکای وجعل للیل و نهار ایتین دغه مطلب دا دا چې دی, دی, دی, دی طاقت قوت دا د ود الله د طاقت او قوت نه خې دي کانه لیل و نهار لیل و نهار اغی لپاره کی به موږ د نښې جوړې کړې فمخونه آیت اللیل وجعلنا آیت النهار مبصرا نو کما د موږ غو د شپې او غردول موږ آیت النهار ناخه روزي مبصرا تن رڼا ولا لته تب تغ من فجر ربکم یا بل مطلب دا دی چې د شپې او روزي د جوړه کړې دا چې روزي نه چې نور براخې د شپې نه خباسي نو سپوږمۍ براخې فمخونه آیت اللیل د کمی رناولله د سپوګم وجهله یا تن نارې موب سر را تن زیاتې را والله دلهکن نور دطبب ته و فضل میربې کوم د لپاره تالااش کې فضل دره به خپلووللی تاله مواندده د سین نه او د لپاره چې معلوم کوې تاسواندده د سیننا شماار د کاونو وال حصاب او د میاشتو د ورو کاونو پته نور سره لږي د میاشت تو د ورو پته هغه سپوګمی سره لږي وکلشيین فصل ناو تفسیله هر یو شو زه کرد دی موګه پو پوره اضه سره وکل انسان نار انسان چې الزمناهو الزمناهو موږ چې نو لازم کډ ډې لا ګول پارهو عمل دغه فیونو کې دد په سټکه فیونو کې الکه دا خبر او خلڅړې کنا دا پماره غلنه دا زما په سر شو دا خبره زما په سر کړه دا پما کې خدا نو داسته عمل نامه په تایخه د کنا پښتوق کوم دا شان دی کنا دا اسپیشل دا خبر پر سر د دا خبره ما په سره غست نه از خبرې مال مالله په سرکه دا تاالله په س کړي که نلدمنا او ره وفی اوو کېیاهره عمل دغې که نه سعادتې شقاوت دی پهاهیر عمل د هغهښی او کهبد داده دا د سره نخې دی دانه چې عمل د دو کا ر او هر انسان سره لازم کرد دیمون عمل دغ او نخرج جو لغ ی عمل قییامتې را به بعضمونږ د لپاره پرووج قیمت کتاب او کتاب ل چېخه مخ ې د سره منصورهخورورور دا به دته وویل شي اوس سټ کې دی نو بیا کتاب شکل ک بیا د تور کړی شي که نه دا موبایل کې دک ماته ثته لې د موبایل نو د پرین ووباسسو که نه تا تهه چې کتابونه په کې پراتې دی خبرې په کې پراتې دی او د آرش په کپت دی را دی نو وباو نه دغرنګې سټکې پرات سټ نه وبااسې که نه مطلب تا سره لازم دی دانا کې سټکې دلته چې. او سورې دا کارت دې حالت به مطلب لزوم دې د عمل ته نړقي گینه استه بدن کې پټ پروت دې او نخرج له یوم قیامت کتاب یلقوا منشورات کدی اوننن سمخه خلق پدینې پوی دا شرطه عمل به بدن کیسه پروت دې اوس خلق کدی پوی کنه ورته ونه کارت دی. ай کې څومره شيونه پراته دی. خپل موبایل ته خپل کاټ لپټاپ ته خپل کا بشمال شيونه نظر توخی دارنګه د انسان بدن کې هر څه دي کنه چې الله ماشين ته شي طاقت قوت په چليک نو ته واستا خبر یم شي به موږ شي فمن عمل المثقال ذره خيرن يرا ومن عمل المثقال ذره شرن يرا د په خپل بو لکه تاسو ته زما کارډ کې صرف تلاوتونه دي صرف تلاوتونه دي ما پکې ګانينه نه چولې ما پکې فلمونه نه چولې ما پکې ډانسونه نه چولې ما پکې بربون فوټان نه چولې ته دا وینا نو دا ته کارو لپ ټاپ ته خپل شي پس به بتلګی کنه خپکه بد دي کوسم ردی او بد په کیسوم ردی اسي خپته نه لګيم ته لګي امنه کارل کړ دې نه کارل کړ دا مل نامه چې مخامخ راشيم بیا تا ته پتلګي تا ته ویل کتاب قرہ کتابه کان لو لا مل نامه خرا کفا بنفسك اليوم ته نن رځي ځان د پاره حساب ګر پخ پلا نن ځان سره حساب وکه خام مخک سره حساب کو ځان دېر کړو مننه ته د نمایه ساته هدایت به منده نفعای خپل دا و منزل لا سکت شو قاین نه ما یذلوا علیها پس یکرین د بلارې کدو وبال پدمنه ده ولا تجرو وذرو خرا وذرو خرا پورته من کی او پورته كون که نفس وذرو خرا پیټه د بل مما کن نا مون جی بینه حتا نبصر رسولک نیمه اسا زو ور كون کی جو کړی وال حتا نبصر پورې چولک پیغمبر او پیغمبر ورته بیان وکیا او, آو انکار وکیا بیا موږه چله مولت ورکو بیا موسم نه شي پس ذا بر را ولو مخکې ما تسولو کې اول پیغمبر راغې پیغمبرونه من انکار کار وکن لوې جه راغلا لوې نو بیا سم نل تونه راغل بیا هم سم نشلل. نو کله چې دا دریقانو نوشل سورم بیا ذا را شي که نه او ما پ نام مو بیا نهحت تاه به سره سوه نومونږه چاته تر دی چولی کو پغمبر ولې کو کنه هغه ولا بیان خلک به انکار وکړي موږ معمولې د چکور کو دسم شیل بیا به سم نشي بیا موږ نه ماتون راولون بیا به سم بیا حساب راولون بیا سمږي وای دا اردنه او کله چې اوغړو موږ ان له ک قريه تن چې تبيره و دپي او کلمنه امرنا مترفه ترتيب الله دانه دې دق یان د غرب دز بشي بلاري وسري روان دز دز دز القولي سګونا نطورګونا سپنګورا سړې مرچ نا الله داسنه کوي اللهو ترتيب دې هم بیا را لل بیا معمولی دچ کو ورکول بیا ناماته ورکول بیا ف صده ورکول دا اه دنا کله چې وواړومونږه ان نو لکه قیتتن چې طب را لمونږه په یو قلیند دی مرنا مطرف دد او مطلب دا دی خوکو موکومونږ بد م مالدارو د هغې د توحید ففهکوفی ودو توحید پرېدي تا کې نهفرمانیو کې یا مر نه په معه نو کله چې راده و مونږ وکوو روانودي یو خااره نو زیاد کو مونږ دا خل بد م معدار په کې هغه زیاد کو لکه چې زیاد کوو ففهکو نو کله چې نو بیا غونه فرمانی کې زیاد کو مونږه متونونهتون فران او فرانیانې پراولو په تخله معبا به کو ففصدقوا في انه يغواريك ان فرمانو انه في حق عليه القول وثابت شي فاغمن فيسله دعاب فدمرناه تدميرا وتباب وتويره ودمغ فاغمن تويره واستولين تباكمغا فتباكو السلام شجرتها او كانوا من القرون من بعد السمر منها دي دي نوح السمره مهارا كر دي دبيرو نوح عليه ولي مخك يوم ملتكنا مثلا نوا وكفى بربك بيدنوب عباد خبيرا مصيرا دا تباكي في غنون عمرك وګناونه سره یو کې هغه غائب شي تانه به غائب لیکن الله نه نه غائب کی من کانه ورو دنیا جلتا سو غارد اجلتا هغه دنیا اجلنا له فیها نزر ورکو مونږه دنیا کې ینی عامل خپل سره سو غارد دنیا په خپل سره نو مونږه غته زر ورکو ما نشا سمره چې مون غارد لمن نور تعال چې هغه غارد د <سؤال>: دنیا غواړی ومره چې واړی موله وکو نه مع نهشاول لیمن نوریدڅ مجاالنا له مونږ چې سومرهغاواړو ا چا باره کې تو غړوقد دنیاله ورککوڅ مجاال نالو جاهن نه اصلله مضوم متوره پیدا کرد دمونږ غپاره جاننم د نه به غېته مضوم بد ویلله شوی متوره رټلی شوی د اللله متون نه شکری کرد مضوم شو ادارانګې متور شو رټلی شوي منه د اخیرا اسوک چی غوړی اخرت په عمل اخلو سره وسال اسا یها عمل کې غل لپاره عمل د موافق دا اخرت غوړی لیکن هغه عمل کې چل تفکاری کنن دا نه چی غوړی اخرت کې شرک وسال اسا عمل کې دا سره موافق او هو مؤمنون دی مؤمن دی فولای ک کانو ساجهم مشکورا دا کسان چې دی د دوه عمل قبول دي الله په دربار کې کلن من دوه هولای و هولای من اطا ربک لیکن دنوی معموله اخری وی اگر بل شانده اگر از این ایک عمل موافق کسی بدلی ملوی چا بد عمل کرده اگر از این از بدل نشته دنیا اگر باد الله کلانه هر یون امید دو امداد کن هاولای دا دنیا دارو و هاولای دا دن دارو دت زورت پیخشی منددد امور کن دتا عمر کن دت منتا رب د برسیست رفتانه و ما کانا تا ربک محضورک اونا ده بخشش درب ستا چنه ناغه بنکر شوه انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض او ګرته سرهغه غراوال ورکوم موږ باز د دونه بعضهم على بعض باز دونه په باز مله ورن اخرت اکبرو درجات او اکبرو تفصيلا اخرت چې دې دنیا ته اون فضلت ورکو غراواله لیکن اخرت هغه اتبرو درجاته ورته په بار درجه سره او غراوال سره فضلت سره او اکبرو تفصيلا غراواله فضلت دا ورته څنګه میلاویږي لا تجل ما الله الا اخر مگر دا وا الله سرب الاله حقدار د بندګي لا, لا تجل ما الله شرت کنه ولات لا تجل ما الله مگر دا ما الله الله سر الاله حقدار د آخر اخر بل سجل به شي فتق قد مذموم و ناس په پات شي مذمومن بد ویل شي و استا تذکریبه کیږي عیبونه ولې بیانېږي مخذولا شرمېدلې ضرورت وخت کې تاله پکارلو شو شرمیکنه یستا دومر سوکنو دومر سوکنو سادوم رکار کړه دو شرمیکنه شرکای که شرمدله په پاتیشې شرکای مدارنګې مضمون په پاتیشې خلق په دې بدوي او مدارنګې پور را پور ورته وي وقضا ربک الا تعبد الا اياه وبالوالدین احسانا دې ځنه چې هغه هغه شی کې حکمت خې اره اوس که کنوې حکمت او حکمت ولاشا الله تعالی ته حکمت سے توئی ذلک مما و ذلک مما وحا الیک ربک من الحکمت حکمت دا دې دو رکو کې دا حکمت دی هغه د کسی شې دی د ګزنی اوامر دی او زنی نواهی دی اوامر او او ته سوچکې اوامر په کوم مسته نواهی په کوم مسته کنا نواهی فلا تقلهما او فن ولا تنهرهما ولا تبذر ولا تجل يدک ولا تبسطها وله ت تلو اولاده کوم والله تربوز نه والله تک تلو نفسلتې حرمم الله والله تربو مریلیتیې والله تخت پهماللی سرکهې ولا تګ سفللت ج ولا تل مع الله علان آخرت دا نو ديته وای حکمت سره مې کارو کوه نو حکمت خدالی چې دا نووای و ټول ځکر کېږ نو و که نه دا خبرې بهکې مه پلار حق وځله حق بذکر کې د موره حق بذکر کې دارنگ انفاق با په پا خلق مندی چاہتا و ضرر چا نرسائک دا خلق ته دا بیانوکی او دیکا وامر اللہ تعبودو اللہ ایام و بالوالدین احسانا و, و, و, و قل لهم و احفظ لهم و قل رب ارحمهما و آت ذا القربان و اوفو بالواحد و لهم دا قول و میسوراک دا سیشه دی دا وامر دي دا, دا وامر و نواحی چه تا جمکلل داستا بیان د حکمت نه ډګته دې دوی حکمت کنا وای موږ حکمت سرکار کوم د حکمت پیجاني او کاځي ځان لګی پنځه ساري دکان اچولې وای ز ح... حکمت سرکار کوم او حکمت خوده ته نه وي سرځي دکان اچولې تشل کوي ز حکمت کوم حکمت دې ته وي چې ټنڈي خرسا نه وای لګی ځان له خپل کسی کوي اوای ز حکمت سرکار کوم او حکمت ته پیجاني ټنڈو خرصول ته حکمت وي یا چنه پاپړو هرڅول ته حکمت وي حکمت خوددا یو فند علم طب هغه لپاره خپل طریقه لکنه شنو دا طریقته ته خو لکنه د لکنه ما خو مخویل او د اله سره ویل ربکا بالحکمه ولک ځکه ته انبیاء بیانونه لټاو دي شعیب علی السلام بیان ای کوم او امیر نواهی دوړه دي موجوده عیبونه پکې دي کنا موجوده عیب بتوم لټای د خلق او شرک کین او توو شرک مخاوه لا تجلمال لغ جنا کین ولا تقرب الزنا یتیم مال خو لري تذکری به کوي کنا موجوده ګنا نو مخلی وځ حکمت کوم وقدار ربک الله تعبد الا یا فیصلہ کردار استاد د خبره عبادت مخوسه وا داغه د بلچا حق د الله ټوله مقدم ورپسی او بالوالدین احسان ا د امور مرا پرلار بنا اذا رغبت وکای بیمای ابلو غن نندکل کوار کچرتاور اسی ستا پجون کیا او بوډا وا لتاخدهما یود غیناو کلاهما یا دواړه فلا تک لهما اوف مو ویا اوف. اوف تکلیف رسول خبر هر می او ته کلمه د اوف کلمه د اوف ینی تکلیف رسوله ولا قبول ورته مکوا ولا تنهرهما می رتاک وکلهما قولن کریم اوه کووا او ته خبره د ډیر د عزت او د احترام دعوت ورته کوه نو خدمت کوه نو مال په خرج کوه دا کله چې ژوندۍ سو کارونه وکړي داवत پر ورکړي ابراہیم السلام سلام دعوت داवत که کنه خدمت خدمت پر وکړي مال په خرج کړي دا په ژوند کې دا کارونه دی خدمت او انفاض مر نن رسو دوه غاني او دیاغو تعلقدار سره تعلق ساتل مر نن دو دوه خبره ژوند کې دا دی داवत خدمت مال په خرج کول او مر نرستو هغه خبر دو خبرې دي دوه غان ولا کول او دارنګي او من چا حق وې هغه دا کول او تعلق ولا سره تعلق ساتل نو داتې نه مرا خپل حق ته کنن وحفظ لهما قلتي جوندي وحفظ لهما او کته کدي دواره تک جنا حذله او وزر د عجزایک من الرحمه دي وجه شفقتنا وقر برحمههما كما رباني صغيرك او الله د دواړه منې رحم کې لکه څنګه دما تربیت ک دی په وې کوی کې ما ته تکلیف نه وررسولی الله دو تکلیف م رب کو ما له مبیما فی فوسې کومله خپ د پاغ من چې تااس په نوتونو کې دی انته کو نو سالال خنا کې چرته تاسو مخلصین په خدمت کې ځنی قزن د لپاره خدمت کې که یار یاره پلارار ذا مور برذااکمداد به ما پهشولی کې داسونه ومالله را کې دی خلک خدمتونه کوي نه انته کو نوصال جائتا سو مخلصین په خدمت کې نوفن نوکان لري الوابین غفورہ دین اووابین د پاره بخون کې اوواب اووابین چاته او بیا کل ګنا ورته یا چی کنه نو زر بیا توبه وباسي الا معفرنا فرانکي ګنا شه توبته نو وكل او کل یا چی نو نو کان للابین غفورہ واعتیذ القربہ حقه وعتذ حقه ورکه خپلانو ته حق دی اووابین او څووابین مشهور دي کنا ما خام پس رکات زم زنه کولمالی کې دا سنت وسره دي دوانه نو دا سلوور نور نفلو کې مشفقشل زنه وای چې دین نه دو رکاتونو علاوه هغه شپه رکات کوي او د پاره اووابین خاص کوي لیکن اکثریت سره داوي اووابین مسجد نه غته زوها وخت کې دي د نور چې له ون کلک شیکنده تیز شي شی. او 3.5 ورځې نو گرمیش هغه پرې یو اشراق دی نه روسته تنغه زوحات وخت دی دغه وخت کوم مسکې ابابین نو حدیثو کې د دوړو تذکر راغله ماخام شي کوي او دغه څنګه کې گرمچ ورتمو دی وخت کې دا دوړه ابابین دي لیکن زیاته ترجیح د روزي ول ور کړدا او خلق او کې زیات مشهور اغه شپه ولده روایت دواره کې تذکره شته واطي ذل قربا حقه او ورکه ذل قربان ذل قربا حق, دل قربا دل قربا حق تا حق, حق تا او حق يغي والمسكين مسكينان او تا او ابن السبيل او داننګ مسافر او تا ولا تبذر تبذيرا او مبذر مقوقف څه مطلب بيزه مال مخرج کو په بيزه خرچ کول سره مفسرين لیکي مبذري ستوې جوداري چاغا تا خپل مال ته ناحقه منې خرچ کای اوس ناحق شي شه ده اگر رسمونه دي ریواجن دي بدات ته خلاف شرع کارونه دي او دا کار کې لګای چې هغه سره د دی دین اسلام کوم دشمنان دی او ته تقویت ملاویږي دا ټول مبذیره ده بدات کې لګای شرک کې لګای دا چې کسانو باندې لګای چې هغه دین اسلام مخالف چلےږي ولات وبذر تبذیره او ب مال مخرج کوه په ب مال خرکول سره یعنی خلاف سره کارونه کوې ولیک انل المبذرین نکان ویخوا نه شاین هغه په اوو سره اد په معلوو سره شیطان په بسو سره خله قړي که نه معلونو سره خله قړي وکانه شیتان لره بیا کفورانو ته به هم شي و ما تو رضا ننو او کتا تا مخواړو ددونه ابتغانار رحمت میرببی کا تر جووه د ابتغاء رحمتن لپاره تعالی سکول در رحمت تراب خپل چتی می ساته فقل لهم قولا ميسورا و يدوتا بنا درنرمه ولا تجعل يدك مغلوله برمنشلا چې مبزری بنکای مبزری خودی ته نه وي کنه چې په ځای منی خرچ مخرف نکای مطلب دا دی چې به خرچ کول دا مبزری د او دا رنگ یې په ځای منی خرچ نکول دا بخل لې شریعت کې دوانه من دی نه به مبزری کای چې ب خرج کوي بخل کوي چې خرج کو زیدي ستاګنج ششته او تخرت نه کوي وله تجار یادکه مغلولتن مجرده والله س خپل ترلي شويله او نقيه سط خپل سره وله تبسو بهكل البست او مفره هوا په مکمل فرختیا سره ینی داس م کو چې لا سبره تلي سر جیبتنزي او داس هم مقعصد د واغل پهیوزل جوورل اخده ممره مضبوط نفتق د عملوبه مخصصه د ناس پات شي محصوره استو مانا به کا خی. دا کار ویلو کو 12 روپيه وزن لپرې خوي نو ټول مال ورکو کنه تاته الله چل کا کېد برابر د لقبو کې صدیق رجل الله تعالی ہوں برابر دا هغه ټول مال ورک نو خير دې استفې دا خراب و هغه شنت کلک نه دا وې ردام سه وکړل لګي پیسې وزن سره پرې خوي لک سره پرې خوي پریشان وي الله تا ته چل خی کنه مو بوخل کوام اما هر څو خپل لټک مو ور کوا لګ ځان لپاره د کنه نه رب کوي سټورز کلیمې یا شو يقدر یقینا سره په اخر روزي ته بارکه چوغاډیا تنګیر والی دانہ ته خرج کړي نو سره روزي و کمیږي او ته خرج نه کړو سره روزي زیاتیږي د سن دا نو کان وباده خبيرا مصيره يقينا غته په مننګانو خپل من خبردار دي دون ک یک ولا تقتلوا اولادکم مور هم دلته نوواید دي که نه یو د دی نه دا ولا تختلو اولا ل کو موره پلار حقکې زه کار کول بیا موره پلار منندې خرچ کوه دای زیری ت چل د رانو دوستانو منې خرچ کوي یو صی زی نه کله چې دلته ضرورت ننو بیاخواالته کولی شيته څخانه من کول خو نه دا د چې موره پلار م دومره خرچی نه کوي لکه نګه یارانو دوستستانو منې کو یو حکو د دو دی که نه سلوونه کو ما قل منفتو من خیرین قال الوالدين ولا قريب يره من پرورام ک ډی پلان کې دې ته زو بار د سره د مور د ساله نه نه دا خونښته خور د سره ده نه ورور د سره ده نه بس کلی ساله دي ګور ته د مور, مور. پلاړه چکر لبوځه مور چکر لبوزا. خور بوزا هغه ور نه دن نه ناس نه ناس ته او ته پر دیاله کان چکرې ور کوي کلیاله کان ولا چکرې ور کوي یاره چکر لبوکان کوي تا پلار بړه د بوزهکن نه د مروج کې تنګ شو دی دیو ګدو یو غړ دا مور بړی د ب دا ښه د ب ت دوله چ کار ورکه دو مې خرچوک دو خرچو نفه تاې واجب ده د کللووالو خو نه ده که کار کوه چې شریت کې د تا ایجات میلا دیکنه وله تسوه للب نو مخک دی ووره پلار حق د الله حق ب د موره پلارار حق بیا په وومې خرچ دلته اوس د اوات ته ولا تلو اولا د کوم امو اجنه اولاد خپل یاري د لوګینا چرته نه هغه روټه ایستلې شې بخوریم هغه پاتې جنغه که ته په پکه واخلې ټول واخلې حتلکنه زمانه جاهلیت کې دغه وکنه او داوم قتل لري چې د غیر الله په نوم ور کې دا زموږه تاسو ته نظر شه داوم قتل لري چرکای پراکاګه ذبح کنو داوم قتل لري به دین لوي کانو داوم قتل لري نحنو ارجو قهمیاکم دایتمون مکوزل راړولو چې داکس دا د مالدارانوباره کې دی هلته دی والله تختو اوله د کوم میېله نح ن ځوقو کوم به یا هم اودلته نح نر ځوق هم به یا کووم مونږ اوته روزی ورککوو تاته روزدی در کوو مالداران خشت لااق دی ان قتلهم کان هم کا کبیران ناختن ک كبيرران یقینده دو وجلل لګنا دی الزنا تقو نا اوون نزی کېې ناته جننا کول خو پرې ده ن کې د نو منه دا زیات موزه چا سبب د جناو جوړیږي ست غلط نظر لګي ست چا نو غلط تعلقات جوړیږي ولا تقرب الزنا دا مطلب منه ځکه کېږي جناو تا کینه داسې کارون مکه وي چې سبب د جناو جوړشه غلط نظر استعمالول غلط خبرې کول غلط ځکه او درې دل غلط کور تتل انو کان فاحشتن دربت کردو او سا سميله دربت دلاردک دا. داستان طول د نووي نظام خرابوي کنا سا کاروبار خرابوي ولی دلته وساته کاروبار خ... دغه شیطان متا ته دغه وخت کله خوشاله لاړشه خلق وېستل ته لیک هغه یوازې کور کې کورستا کاروبار نظام خراب ک دارنګ بلیغان نه دینی ديني نظام خراب ک ته جنا وکي ممتلاش لیک تا اخرت خراب ک او بیا دلته وساته پېشي لګینو پرده خد و راځه ک نو بیا باغله دلال ګوري نو غله پیسې ورکای نو دنیا دوم تباش لا اخرت هم تباش کنه تن وساته سويلا او که خلق بې خبر شو نوبیجاتی جوړه شل <سؤال> ک شی قانونی نوستا ټول <سؤال> ملکې خلک خبر شو تاونې وح لږي تو میدان تههښه دا که سړی دی میدان تهه کله کېږي اوون کوړی لګي که شادی شده دی نو رجم به کېږي دفااخ شتن وسه سله والله تک پو نفس لیکمو ووج نه کس اغا چالله بنکدي وجل د غېلهبل حمهکر په ه سره که نههې قتل کړی قتل ل کوئ که مت شو نو قتل ل کويې زیینای کړ شا شده د نو جمې کي دینه لا وقت قتلون ولک ومن قتل مظلوما اغه کس چې هغه قتل کړ اسلام مظلوم مظلوم څه زیاته هغه نه کړو او نو هغه نه کړه تاسو زیاته وک فقط جعلنا لولیه تاسو ورکړ د منګا لولیه وارث هغه سره هغه تا سلطانن غلبه اختیار فلا يصرف القتل وتن قتل شود د مقتول ورثو ته الله چې هغه دغه ورک کنه اختیار ورک الله ومنه اختیار ورکړدې لیولېږي وارثانو داغتا سوت له سلطانن غلبا اختیار دامي ورک او دا غي اختیار د خلک هغه پسې ګرځي تیرته مافقا روغ او کا پیسه واخله فلا یصرف فی القتلک و اسراف بنکای په قتل کې چستا سو کې عجل له ترا پاسې هغه سره قتل کې نه اسراف بنکای قتل کې اسراف ستوي او فسرین وې درې طریقي د کلق جواب یو په دې زیات وجل داوې مصرفته یا په دې بل وجل داوم اسرافته یا چن اندامونه ولا کټکول داوم اسرافته فلاي صرف فالقتل نو صرف قاتل بوجنه بل سړی نه پلار قتل کړي توازن ووجني زه قتل کړي ته نو پلار نه قتل کوي او ځخلق دې زو دې قرانه کې او تن ولغ نه فلاي صرف فالقتل نو بل ووجني او زیاد پنه ووجني ازما پلار ووجل له زو لستنه دونولم نه فلاي صرف فالقتل دانې مسلمانه کوي اندامونه وته نه کټ کوي دا اسراف ته غننده غدری اسرافونه دی انه کان منصوره یقینا د امداد کړه شه د منجان بالله دی ولی سره امداد دی ولی دي ولا تقربوا مال اليتیمه امونه جه کوي مال د یتیم تا فلاح او پره دی نه زی حتى یبلغا صدان تر دی چور شه غزوانه تا غوا طریقې مخ کی ذکر وزان بچا او فقيرين فليقل بالمعروف او کي اسلام پنيتي وين تو خالتوهم نو فيخوانوكم اسلام پنيت من مال گړائك يردايو تند دل يواز پخليكم خرجيات رازي نو مونگ لستنو مونگ بتو لسلس روپي كون دنبم واخلو لس نو زياده خرچ ب کم راشي وين تو خالتوهم پيصلا غرض سره نو فيخوانوكم او کدا ده د مال جات اقبل کم نظاہر دا چا اللہ پر خبردار دکانا و آفو بل آنه دی او پوراوال اوکا دلوزنو دا حکمت چی زنا مکواں دا حکمت چی اصراف مکواں دا حکمت چی مال دیتیم مخراق دا حکمت چی اولاد بیدین ملیقواں آفو بل آنه دی او دا رنگ چین و پوراوال دلوزنو کا لوز زکر دا پورا کا اینالا دکانا مسئولا یقینا لوز چی دادی بارک و تفوس کی واو فلکیل او پورک اجوک ادکیل تم کله کیتا سو جوکای و جنوب القصاص المستقیم اتول کوي په غن ڈنډې نیغي باندې وها با غنډې وکنه وسون د تلی چری دوه قسمه تلی ډنډې والا هغه وخلق یو غړته چنه هغه ډنډه وولا دا چنه هغه سیر طرف هغه په سپک بل غړنه وچنه هغه منولک زور وک سیر طرف درن پره خود نا و جنوب القصاص المستقیم دانا چې غستو کې ته یو لا ورکول کې ته بله تله یا د غرنګې تولونه دي یوته سرول دی یا یو سره چې ان تا میخش لګول دی یا دکانټوللهدارې د نمبر ولهست ده تاله سپی زی یاد کړ دی نه داسې م کوه اوځ نوبلکې ساثر مستقیم او تووللوکه په ډډی نغ بندې کله چې ټول کوي رالیکه خیرون دا ډېر ډېر فېدو ولر د دنیا کې و أحسن او تأویلا او انجام خسته ل ټول برابر کای جو برابر کای دی کې فېدی ډېری دی انجام خړې ناب ټول کې کمی کای نو دی کې فېدو مې نشتا آرام مال کور ترغه او انجام یې خراب دی به په پاپړو تکې نه غټ دوکانی به په پاپړو تامل تناسی تناسي ولی ناب ټول کې کمې کړي کنی کني تجارت خو به پر عزیز شه تب الله علاوړو په پینځل استوار نو دا په براله نه نو دا کم څنګه شو دا پاپړو ته څنګه راغی دا دا قرآن چې وی کنه او فل کيلا وزینو بالقصاص المتذالك خير ورخه ور دا دا چې نا طوله غ پورا دا دا. وکا زیاتومه ته د dane ویلږي زیاته کا ته دې پورا الله و ایتا غ وردا ته نه دې کې کمې زیاته وکړه دا غ وردا به الله تا تفق کنه غ ور کومه وا تا چ غ ور نو غسر پاپړو مال گدی او بل تر نه طول کې کمی کوي او چې کله طریقو لوړ او تشي یا ته مو ور دي چې را طول لک درون شي ما ته چار ان شي متعلق خیر هغه ګور په مخ را واندې انجام مخسره نه به طول کې چا کمی کړی کنه دا انجام خراب وي ول قرآن وي دالک خیر و احسن تابیلان او هغه چې خیر نشته انجام مخ نه دی دی کې خیر دی انجام مخ دی ولا تک په مالای سره کبیل د دېومت لو دار ان پچامو خبره چا باره کې م چې تاته د معلومات مشت ی بدلیله خبرهمه کوه بید له خبرهمه کو چې ساار به په ساوي ولی نه سول به سره والفانولیک کو یا خپل ځین خبره کوي یا به دستګ لدو خبره کوي یا به د غږ د خبره کوي دغه د دردونونهدي که نه سازیر کې خبرورې راغلله وکړه تا پهستګ خبره ووریدن تا وکړه تاواې د تا وکل نه سما یقین غګونستر کې او ز پل د لاکهکان نهان ممسوله. سمره جديده دې باركه به با تاسو کېږي تاسو پکېږي نه هارا او رېدل خوړه مخه سره یو څړې وځ درو نه او هارا او رېدل خوړه مخه ترسي نو دغه درو دن کې دوه لپاره بست کنه ولا تمصف ال جرم رحم او مګر د پزمکټه تکبر کوونکې تکبر سره کولی ان کلم تخرق کلر یقینا ته نشي شلو لازمکام فدرنوال خپل سره ولن تبلغ الجبال طولك او نشره دې غرت په دنګوال خپل سره طب پس ما caravan انسبقه خطاب اعلان نکړم غرت هوتونه رسیدیک تکبر ویسل کوي کل ذالک کانا سیو در ربک مکروهک کلو ذالک دام مذکور کی کوم خراب قانون دي دا ستاد رب په نظم مې مکروه ناروا دی. خراب قانون د کوم مخ کی ذکر شتل او امرو کی خلاف سده تلک اوامرو نواهیو کی خراب کار سده اتیان پر نواهیو کله ذالک کان سیون در ربک مکروا دا ټول چې مخکې ذکر شو دیک کوم حرام کارونه دین او الله په نې ځغه ناروادیغه مکو ذالک مما وحا الیک ربک من الحکمت دا د اغنات دا چوخه کړه تاسو من الحکمت د حکمت نه دغه مخکې شیونه سمره تعلق به حکمت سره دی او بیان به حکمت الله تجن ما الله مغنه الله سره رب الاله حق د بندګي ولی فتلق غې په جاننم کې معلوم متخوره مرامت شويټلی شوي حال تاې د ستاسوکن نه چې الله ل لونه دي او زمونږ زمن افاسفاکو مرب کو میلبين غه کې تاسو رب ساسو په ظمونو سره من الملاقت اننااس او یولدي ځان دپاره فرشتیک اننااس جن کوين ځان دپاره مقرر کې تااس دپاره لکان ان کومله تقولو نقولونه نظ ما یکنن تاسوخوا مخويان دی د اللويا ولهقص هذا القآي پاکه سره بیان د توحید کډ د مونږ قرآن کې یو قسم طریقو سره ليز ذکرو دل لپاره چې خلق نصیحت واخلي او ما يزيدو من لا نفور عن دې ځاتې دوله رات د قرآن الا نفور مگر نفرت قل لو کان ما هو اله تن تد خلق توه کوي الله سره نور حق داران د بندګې کومه یا کو لو نلک څنګه د خلق وې نور حق داران وې دا هو بتلو دا برا عقدا دا د اله د مخلوق څخه شو الله قبضه کړ دې دې الله په سیباله تلو کنه ساو مال به ورو ورو قبضه واچې زما کده ورو ورو زما څنک قبضه ولیا ټولنه ساس چا وړي تو وده. پس يو دم رسي دا زما شول وړي زما بوتان وړي دا زما به کولی وړي دا زما مي خدي وړي بوتي دا دا بيزه دي وړي بوتي نه اسو چپټکي ور په سي نو ستا علي هن د دو سامان الله وړ دې يا د دو ملک الله په قبضه اچو دو نو, نو دو دلارړ شي که نه تفوسې نو کې د للبتهغلا دلار شي سله که چرتهې الله سره نور آلی ها نهکه څنګه د خلک ووي شته نه که چرتهوي نو غ به تلااش کړی وه لا لار شي خوون دار ته دا سبي لالار بر بره بتللیناغ سره مقابله کی وه او بل روست و را شي که نه والله الله بعض اومللا بعض کا اللهه پهصله نه کړی نو دو بهجن کړی سره چې زما سامن دی رااکه زما ملکته راکه زما مخلووط د راه جنګب کړو نبر اسوکل نه نال تا جنگ شه دې سبحانه پاک د هغه دې عنا ما يقولون علوا كبيرا بلند او بالا دې دغه نه چې دو کوم وي په علو كبيرا په بلند ډېر سره لوی سره تسبحوا السماوات تسميغوا غل پر اسمانونه و ولارض ازمك ومن فيهن هغه سوکې په دې زمکه کې دې د ټول د الله تعبيد وي من شي نه يسبح بحمده او نيست شي په دې عالم کې مگر تسبيح او اسلاد حمد غنه ولیکن لا تفقهون تصبيحهم لیکن تاسو نه پوهیږئ په تسبيح معنی او دارنګ دي هغه په موز باندې سمه ال دا الله تصبيح او دا, دا, دا حواگان دي کدا ونی دي کدا مارغان دي سمره سيدونه دي کنه د الله تصبيح وې انه كان حليم غفور مفسرين لکی سره غرمه روان دی د الله ذکر کوي نو دا غرف بل غرمه فخر کوي کنه غلطه او کسره غلطه الله نو غ و یاره د فخر پهیله نومواغست د هر ش چې تصی ی که نه د بیاله سلام ی 10 انګه غستې په یو ق مننیلهګولی چوپ چې دا تصی نو د قبر ذاب بنی د پته لګې دا هر ش الله تصې ی که نه والله <سؤال> کلله تف کوونه تص هم لکن تا د جغ تصې پهتن لګې ای نوکان د خالیون <سؤال> غ فوره ان قره انل <سؤال> قرآ قالنا <سؤال> باین کباین اللذین <سؤال> نکرذومنګ په مابین ستاکه په ما دا کسانو کې جنم انی اخرت سزا مم مستورا پردا پټه اشته پردا لکن ا پټه در چتخاری گینه چکه مواره زک رسووران چې وجا انلا مې بنیدیم صددا ومن خلفهم صددا وجعلنا على قلوبهم قنتا او ګرځول دې مونږ د دوه پرونو مونږ نه پردیان يفقهو ته پیدو د قران نه چې قران مونږ نه پوه نشکنه به سم را لګره ولیدې ان راول لګ ب و په زرمې پرده واچله چې پوې شي په دی منې مطلب دا بعضلی سرار اویتهقررانو او لګ هغوی بار بار کاروکمې باربارويناګال نوکل ان کاروکه ان کار نهروو یو په در پرد رالی که نه چې ل راځي نو موون فورین راځي که نه وافادان وقره د دو په غګونو کې درونلی بوت کو دا دکر ه د کاف قرآانی وخته هو او کله چېښ ربهپل پهقرران کې و یوااجې په تو ه سره نوخلی نو الله اتبارې یم او په کېږ په ګو خپلومنې نفره نفرت کوون کېږ ناخلوو اله مو ب ماستیونونه ست میون لیک خو نفرت لک ځې کلی که نه مجده ته را اعلم کینې نحو له مو بماست میون مونږ خپ پهیتمنې چې دو پههغې سره غ کې د ست میون علکه کله چې تاته غ کېږ دی دو هم نهجووه او کل چې دو پټې جرګې کوي قولو ظالمونونه او کله چې وای زالمان ان تتبعون الا رجل مسحورا مه روان تاسو مګر یو تن پسې چغه منه جادو کړی شوی دی انظر کیف ذو رب ال انصار او ګور سرهنګ بیانې طالباره مثالونه سو کو شاعر دې سو کو شاعر دې سو کو کاهندې فضل لوک دې توهین سره دې الزامات سره بیلارشل فلا يستطيعون سبلاک واس په نه لري دې سم کله چې تراغات پیغمبر باندې کوي توهین کوي دې توهین سره بیلارشل کنه این یواز دانا د پیغمبر توهین دی بلکې انکار د قیامت نوم دی وقالو دوی ايدا کن عظاما کله چې شومنګاړو کې ورفاتن ذره ذره اینا لم بوسو نخلقن جدیدا آیا موږ پور کړی شو په پیدایش نیو سره قل کنو حجاراتا او حدیدا تورته شی حجاراتا ګټه او حدیدا یا اوسمنا اوس هتازو انسانان وخيدي اړو کې دي دی نه یو سخص شی حجاراتا ګټه او حدیدا یا اوسمنا او خلقا مما يكبر في صدوركم یا یو بل يا پیدائش چې ډیر لیساسو پسینو کې تاسو هغه شی ډیر ګران ښکاریږي دوبه به وایي چې سوک په پیدا کارو کې چې یقولون دوبه وایي مې یعیدونا سوک پم موږ واپس کې چې موږ تر شو یا وس پنه شو يا بل یو شخصه موږ نجور شي قل تو او تلذي فطركم ولا مره هغه ذات چې تاسو د بل پیدا کړی یو تاسو به پیدا کینه ان تمه څه دو خلقن ام <سؤال> سما او بناه په ون کزونه لیکروسه هم نړقيې به تا ته با وای به مطو کله به د قیمت چې موږ به پهې دوباره جوونې شو پل تهته اس <سؤال> ان یکوونه قریبا کېد شاه ډیر ندوي نام دا که نه یو م دوکمونې چااز به کتاب سر په تستجیبونه به همدی نو تاسو به قبولتیا کوي دغ سره د حمد داغ نه بیا به تاسو الحمد الله <سؤال> سوحان الله پاسه یو تنګ ترته دې مي خړولم ان شاء الله وایا مي خمنډي کې دا پیسې ما جيب کې دي ان شاء الله څه ضرورت دي نو به چل تلار پیسې وې سو پېښ شو پیسې ته نو أغستې نو به جيب ما جيبونه باندې اوملې و ان شاء الله ان شاء الله پیسې وسشلې ان شاء الله پیسې وسشلې پیسې دي کنه افسراره مي خا و ان شاء الله دې چلانه ته چې دې تل جيب تلاش کې ان شاء الله دې پیسې ضرور انشاءاللہ نو بیا می خنوانغه سه دغه سرهغلم انشاءاللہ اوس دوی کنا څنګه پاسی کنا فتس تجيبون وی حمدی اوس وی الحمدللہ سبحان اللہ ار خبرت اوس پر توحید وین لیکن اوس خو فیدن اور کینا وتظنونا ساسو داخالو ان لبستم الله قليلا ستا سودرنگ نې تیر کړه منګرلک زمانا قليلا وقل بعد يقول التي احسن وقل عباد وقل ويا عباد جما بندگان ته یقول التي احسن چکه دا خبره چاډه رخصت لا تاسو شیطان په غلطه واندې ان شیطان ینزو بینهم یقینا شیطان ټونګیا چی په ما بنددو کې په غلطه وړی چې غلطه وړی نو خرينه غلط خبره وو ځکه ان شیطان کان للانسان عادوا مبینا یقینا شیطان انسان د پاره دشمن د خار ربکم علوم بكم تاسو رب تاسو من خپېږي نه شاهر حمکم او ان شاء يعذبکم کو غاری تاسو باندې ورحمکی کتابو قانون اخی او ایشا یو ان د کومه کو غاری صدا ودر کی کتابو بد قانون اخوی اما اصلنا قال ای وکیلک امه لیګل امه ته پدومنه محافظ د اعمالو ددو وربک ان لامو بمنفس سماوات والارض الله قه پد هغه چامنچ بر وکته دی ولقل فضلنا بعضا نبی علی بعض تقی سر غرواله ور کډو مونږه ته په بعد باندې واتینا داود د زبورا اور کله موږ سلام علی ته زبور لپاره دی فضیلت نه حکومت داول ذکر کاتنه داوود زبور اول هغه ته حکومت میلاو کنه چاژن کی دار انشیک چې فضیلت سبب حکومت بلکی نبوت تو تو او کتابه قوله الذین نظام تم من دونک قل توت ادعوا الذین اواز او کای او بل هغه کسان شستاس خیال لیک من سوا سو دغنه نو تاسو خیال د الله سره شریک دی فلا نیکونه وا ګاران نهدي کاکشف زوران کوم لری کولو د تکلیف د تاسوونه والله تهویلله نه اسو مکمل لري کې داسې مشکلی لګ سانتیا په کې راوللی نو داسې مشکلی تاسو چې خال دی تا شاته کغې وایئ هغه هوداران د دی دي چې تکلیف کې معمولیونې کبې را ولیم او سرو نو څنګه کې ولا کل ل نه یا مل وسیط هم اقلهو دونونه رحمته یا خافون ذابه اناد به رب, دی رب تزان کا کا نه هغه کسان چې دو ورتهه مدد شو اولایک لنا ی دوونه کسان چې دوی بریک سواده ال لا نه دو تهه مدد شو د غو حال صدي او حال داې یب تهغونهله ېمل ووسله ته اوغو تعاش کوي ر خپلته ولاک اوغ لاګیا د خپل ربتځان ندي کوي هم بیاې کاادې او خپل رب تزان نږدې کوي ادورا پاسي هغه ته چي وي او رب تاس وسيله جوړي نیک اعمال کوي چاله تنځي شي ايوه مقرب کوم يو د دونه زیات پزدي دي و ير دونه رحمت او می ساتي دغه د رحمت و يا خوف و عذاب یره کې دغه د عذاب نه دا کسان د پاسي هغه ته چي وي او خپل الله حالت تزان نږدې کوي الله نه یره کې الله نه امید ساتي نو عبادت کی دری خبري ضروری کنا یوه چہ نه عبادت کی مینا بل عبادت کی یارا د معبود اول مینا د معبود سلام دیمه یارا د معبود نا او درم دا دا امید د معبود نا څه د عبادت ولیکم زمو معبود دی زمو سره مینا دی د عبادت ولیکم کو نه کوم نظمات یره کیږي صدا براکم اكو می امید کو معاجر براکم د درې خبری بې کنه امید او دارنګی یارا او دارنګ محبت دری خبر عين بعض دال دری کیک دین دری خبر په عبادت کی ضرورت ردهم تغون الی ربهم الوسیلتا نو محبت ش ادارنګ و يردون رحمتا و يخافون عذابانو ان عذاب ربک کان محذورن یقینا عذاب درفتا چه نغی نظر کیدیشی دانه ته په خطرې ته نا ویمن قریۃ لن نحن مولکوها قبل یوم القیامه او معذبوها عذابا شديدا ویمن قریۃک نشتد د یو کلینا یوکله دا سنيشت نه فرمان کله الا نحنمو ملکوا مگر مونګ یو د هلاکون کجغه قبل یوم القیامت مخکل قیامتنا نشتد د غسکله مگر مونګ یو هلاکون کجغه مخدراتو د قیامتنا او معذبوا عذابن شدیدا مهلکوا مکمل تباکو یا مکمل تبانو کو لیکن عذابونه پیراولو معذبوا عذابن شدید قاتونا طفانونا مرضونا کانه دالک په کتابه مستورک دا خبره په کتاب کې لیکتا کنه و ما منعنا ان نورسل بالايات لنكذب ی الاولون او نیمه کړي مونږه د دېدا پوری غا ډومبه سببو انکار د توحید نه هغه سبب د آزاد دي د دېدنه چې نو سغه انکار د معجزات نه هغه لپاره نمونہ د سمودیان واقعه و ما منعنا ان نیمه کړي مونږه نورسل بالايات راولې ته موږ یعنی معجزه را لګول نمونې مون نه کړې مګر دې خبرې کلهوبیا لوون چې دروغه لو پغې مليړم بنون او عذاب پیرا غلو اوس معجزه راولېګو به ودا خلق په دروغه او عذاب په پیراشي نه سبو د ناقه موږ ور کړو سمودانو ته ناقه مبصرتان اظهار د حق په اړه فضلمو بهان او انکار وکړی نه نو عذاب پیرا غې اوس کوم معجزه راولېګو خلق انکار وکړي به عذاب پیراشي نور سر بلایک نلی ګمونږ مجزات انله تفیفه منګې ورکلو دپاره کللنا لکه نرببه کاهات الناس ته سرلییک نه بیاله سرام ت فاظت د پ غمبر خات په خلکوټاک خلاف نه شي کولی قللنا لکه ینی تا ته ضرر نهه چولی کلنا لکه او کله چې ان نرببه کاهاتب الناس یاقین سار چې دی د حاتکر د په خلکو معې نو تاته زه زره نشرت ولې و ما ته ان رو او ارينه کا ان ده ګرځول منګه غليدل سا الله تي ارينه کا ته خدل له عشبد معراج کي الا فت متل الناس منګه امتحان لپاره د خلقو منګه داسوي يو شپه کي مسياسات لا لغينه برتلاړ چم بیا سره ملاقات شو واپس راغې نو دا چیرې کنه دا لپاره د امتحان د خلقو يو شپه کي دسي کارون نسنګ اوشله وش زهره المالون اتا غونه چې دا غبد ویلې شوې دي قرآې پهقرآن کې نهشهجره ت دقومم پهم کل مول یغلی في البتون او في اصل جاحيم جانم کې هغو به جاننم کې ونه څنګه د لوخ په هم بیاره وررکمون دوته فما زیید الله تو ین فما ید نه زیاتې دولاره مګ سر کشي كبير را ډیره لیا میټ